Oieretxe barria, kaixo. Atzalde hon. Atzalde bueno, komertxela zara, baina zaude sartuta mila proiektutan, nez? E, D-bimila eta hogeita mar, egitaz moan, adibidez, zaudelanean. Uh -huh. Eta e, goi herreneko energia berrizta komunitateen sustatzaien taldeen kidea zara. Eta? Azken batean, nik izakitzen batean jo esagutzen ditugu eh, goienerreko ideiak eta goiener eh, egiten ari dan lana. Baina esan daiteke, zaudetela, energia berrizta ald, eh, erabiltzearen, erabiltzearen aldeko eh, bueno, jarrera duen kooperatiba bat, ez? Hori errasteko zen kooperatiba bat. Ez da egitok Bai, bai eh baina la 9 urte x 10 urte elkartu zian e, energia berriztagarria sustatzeko ba, talde bat eta kontratu zian e, asko hobetzeko zauela ba menbekotasunean eta ahalduntzean mm. eta autonomian eta bueno gai askotan ebazawela asko hobetzeko eta ba pentsatu zaudian e, bueno ba Kooperatiba Basortzia Energia Inguru Energia Berestegarren Inguruan. Lehenengo asmoa 8a sorkuntzan sartzea izan baina sorkuntzan garaia hartan legiak eitzauzen bape ondo eta orduan esan sai mono, ba sorkuntzan biharrian hasiko gara energia salerosten merkaturatzaile bezela eta ba hortan hasisian ba seltasunak egon sian baina bueno ba lortu san eta gerostik hori izan da ba aktibitatea edo baina bueno testingoa Testo ingurua, e, ingurua izugarri aldatu da, bederatzi urtetan. Izugarri, bai. Oindala, bauri, irurte zorkuntzako proiektuetan sartzen hasi ginen, eta hor, ba, ba, beste lantalde politz batez sartzen hasi zan, eta azkenengo bi urtietan, ba, beste proiektu dexente sartzen gabiltz. Energia berreztagarren komunidadiak da, ba, apur bate, ba, izarra edo apur bate dana... Artu nahi dagoena, zen eh, energia berriztagarren komunitate batek energia berriztagarrekin segur daukan, eh, ba aktibitate edozein iteko gaitasun edukiko dabela, ba, espero dugu Bentsat Europako sozentara bakor izaten dau, uh -huh. eta orduan ba, ba, biomasan inguruan, pobrezia energetikoan inguruan, eh, hidro eh, hidroelektriko txikituen inguruan, uh -huh. Bueno, Mugikortasunan inguruan, gau guzti horrek, ba, goien erbarruan lantzen gabiltz eta prestatzen ba, energiaprestaren komunidadiak e, realidade eiken joaten dian einean, ba, eureregek inleikien aktibidadiak hobeto zahutzeko eta eskaintzeko. Energiak komunitateak hori da planteatzen dituz, duzuen ideia bat eta horretan lanean ari zarete, horren inguruan lanean ari zarete, galdera erresena da, zer dira energia komunitateak komunitatea, eh, hor, eh, adibidez, nik bilduduan informazioan esaten eh, duzuena da, erakunde juridikoak direla, berez. <laughs> bai, eh, Europako 60-arabak esaten da buenagatik, uh -huh. eh, esaldixe irakurriengo, eta gero apur bat eh, azterten du, eh? uh -huh. energia komunitatea, energia berreztagarren komunitatea, erakunde bat da, erakunde juridiko bat. Juridiko bat. Seinaren uh -huh. inguruan, ingurune urbileko pertsonak erakundeak antolatzen baitia, publikoak, zein privatuak, energia sektorarekin, kasu untan berrizta garriekin, zer jarduera batian elkartuta lankidetza aritzeko. Bertako kidei edo tokiko komunitateari, zerbitzuak, edo bestelako onura sozioekonomiko eta ingurumenekoak emateko. Hori da Europak esaten dauena argi eta garbi. Eta... Horrek, ba, gauza, asko, esaten dau, erakunde juridiko bat izan behar dela. Euro, e, Espainiako kasuan, e, erakunde handi batekin zauen azterketa bat, eta e, Espainian dauzen erakunde juridiko posible danak astertu hostien esan zauan behitxu. Ba, energia berreizte agarren bat, bakarrik izaleike, edo elkarte bat, edo kooperatiba bat. Uh -huh. Ez da obalio beste, beste figurek daukite, daukie arazoren bat, baina bi figurek honeik nahiko ondo moldatzen dira... E, erakunde, oza, e, energiaga mairetzkaaren komunidade honek, bete behar dauen, Europako susenta dauen, e, baldintzak betetzen da bolako. Mm. Eta gero, inguruneku izan behar da, ingurune hori ez dago hondikan mugatuta, e, ez dakigu Espainiako, Espainiako legiek zer esango dauen, baina, bueno, gul, gul gabiltzizaten, ba, herrixak, hau zuak, herrixak e, zotxikina baldin badia, ba, herri bat, baino, gehixau, ba, ingurune antzerako baten den bueno, Hori, ikusiko dugu. Mm -hmm. Eta gero, pertsonak gizaleike, pertsona juridikoak, edo pertsona fizikoak, uh -huh. eta erakundiak, bai, danak elkarrekin. Mm -hmm. e, Inpidauien, e, ba, erakunde badala. Eta gero, mm -hmm. energia sektoriakin zer ikusia eta energia, energia berriz da garein sektoriakin zer jarduerak asko dira. Uh -huh. Guko inber ezagutzen dugu batzuk, baina etorkizunian, asko aldatuko danez transizino energetiko horrek eraldaketa, haundi xamarra karriko dauen oin honi imagenatzen ez dauen beste aktibidea batzuk begongo dia. Claro. Eta gero oso importantia onurak ekarri behar dauela bertako e, ba, pertsonei eta erakundiei eta komunitateari. Onura ekonomikuak, gizarte onurak eta ingurumenekuak. Eta, eta, eta Europako zentara baka esaten argi eta garbi, eta Espainian e, momentuz legiak idatzitza daukun nien bebai, e, onura finantzeruak, irabazi ekonomikuak, irabazi irabazixak, ez zile izango lehentasuna. Hori izaten dau, oso garbi. Uhum. Eta orduan, ba, goiener irabaziaz mori gabriko kooperatiba bat izaki, bazaten da jo, ba, goiener ez da izango e, tokikua, estalako herri bateko euskal herri oso kua baina goiener berez, guk ulerzen dugu, ja badala, energia berrizta garrin, komunidade, xamar bat, herrialdea handi baten. Guk oin proposta zen da, goiener txiki batzuk sortzia herri-zerri e, energiak berreztakaren komunideak izango dianak. Mm -hmm. Eta hor, goiener izango da sustatzailea, laguntzailea, bide laguna, baina gero e, tokian tokira bakiko daue goienerrekin zer errazino nahi dabeen eukizia nahi baldin badabe. Mm -hmm. Baina guk nahi duguna da herria, eudalak, e, enpresatxikinak, e, merkatarixak ba, aldundu, lagundu bide lagunein e, energia berriztarren komunitate hauek sortzen laguntzeko. Nolan ere e, garrantzi oso-oso handia ematen diozuet tokian tokiko e, kondizietara egokitzearena. Esanidet e, ez da berdina, ez da kit, e, kostaldean dagoen herri e, bat edo e, arabaren erdialdean dagoen baiste bat eta bueno, e, e, ez da basoak dituen e, inguru claro. bat edo ez kit, ez ez, esan nahi dute vale. e, energiaren ikuspuntutik ikusita ere Tokianko, tokiko da, Klaro, e, tokian tokiko kondiziotara egokitzea, klabea da, ez? Claro, tokian tokiko komunidadeak jakin bihar dau ze e, baliabide energetiko daukon. E, biomasa asko baldin badauko, ba, normalen izango zan, biomasa hori erabiltzen zaiatzia. Edo urzalto haundixeak baldin badauzko, ba, urzalto horrek erabiltzia. Edo aixeleko haundixeak baldin badaukie, eta aiseerretak jarteko leku egokitxak topatzen baldin baditzue, normalen izango zan, hori erabiltzen zaiatzia. Edo guzki asko baldi badoko, ba erabiltzen zaiatzia. Eta danetatik gutxi baldin badokotzu, bueno, ba danetatik apur bat ataratzen zaiatzia. Azkenia, hori de. E, <laughs> bueno, ba energia baliabideak dausenak die. Eta, bueno, Euskal Herrizen, oran, asko, asko, asko ez dauku, baina, bueno, biomasa basuak badaus. ez txitsugu ustiatzen e, modu oso E, eraman garritxan edo modu jarrak zangarritxan, baina, bueno, igual badaugu modeloren bat, modu zahazan garritxan gure basuak e, at, e, kudeatzeko eta biomasako baldea bidea lortzeko. Eguzki xa, ez dago asko, baina dauenakin e, badaus, modelu, e, badaus e, aukerak e, fotovoltaikuak edo edo, edo edo ura berotzeko sistema jartzeko eta modelorek, ba, onura ekonomikuak ez bakarrik e, eh ingurumenekoa, eta onura ekonomikoa bideratzeko. Mm -hmm. Orduan, bueno, ba autokoizpena, ekoizpena, aholkularitza bebai, bai. ba, abidez, mm -hmm. e, guk sinisten dugu birgaitzietan ba potentzial handixia dauela. Bueno, guk sinisten dugu eta badakigu, e, Europatik datozen eh eh eta laguntzek eta eta Madriletik etorriko dienebe asko gultzatuko daue birgaitziak eta guk uste dugu Energia berztegaren komunidadi horrei be, birgaitzietan zeresan haundisa, eukileikiela. Erabakitzen badaue komunidadi horrek, ostrabagure e, e, komunidadeko parte diren bizilagunek eta audaleketa, ba, energia efizientzia oso txarra daukien edifiziotan dauz. Jo, ba, leleengo-leleengo, plakak jartzen hasi baino, edo mm -hmm. zorkuntzan pentsatzen hasi baino, lehenau e, behar dan energia hori, aliketa, txikixena izaten, Hauria. Zatia, askoz e, efizientia da, laukon kontsumo altu altuentzako zorkuntzan pentsatzen hasi baino. Uhum. Orduan, bueno, ba, ibili gaiu partekatu be, tarteko goleike, edo ibili gaiu partekatu reintzako rekarga puntuak, elektrikuak e, izan, izan biarkoliak elako, edo e, edo bero eta hotza, azken niene eta hotza be elkarba el natu modu berrizta baten sortzen baldin bada bero edo otzori. Mm. E, gauza asko eta asko eta asko in lehike, eta ez dakiko hondiokan, edo ez gauz oso jabetuta, edo ez dauko oso barreneratuta, zenba gauzka in lehiken, baina onarte bezala fakturako hor dainduta agur, e, <risa> baina askoz gauza gehiago in leike, eta hori da proposatzen da, ahal mm -hmm. duntzia eta... Mm -hmm. e, osas gaiten hastea. Eh, ari zarete toki askotan eh dut okerrez ok banago, e, ira kurridoanaren arabera, Hernanin e, eta Leitzan hasitzinaten lehenengo proiektuekin eh dagoeneko beste izen batzuk aterat dira, ez da ezagite, baina hasitzinaten, ezta? Bai, Hernani da aurreratuen dagoena, hor dauko ba, etzi, hitzaldi bat izango dugu eta ba naiko aurreratuta dago bai talde mm -hmm. sustatzailea finkatuta dago eta herria herritarrei aurkezteko asmotan gauz da bueno ba ustot, aurten jarriko dogula martxan lehenago beran nik lehenago aurtea seguro ez dakit orain ezin dago izan noiz izango da baina mm -hmm. bai lehi, e, Hernanin martxan e, leitzan laister hasiko gara martxan eta beste herri askoko bate joka eta bai aurrekontuak onartzen bai, profesu honek Ba, egun bateti besterakoak eta ba, lan ordu desente eskatzen da eta eta bueno, eh e, proposatzen dauen ideia hau ba, garatu behar delako. Hah. Aizesen ere aipatuta zenituzten edo e, nobai dirakurri dut iruin oinarri dituzuela tokian tokiko baliabida baliabideak ondo identifikatzea eta hoiek usteatzea modu jasangarri batean bestetik kontsumo zu, zuk esan duzuna, ez azken batean e, behardana behar kontsumitu ez behar ez dena ez kontsumitea legia, eta hirugarrena da parte hartzea nola bait ha, e, bertan toki horietan bizidien jendearen parte hartzea hori importantea da. Bai, bai, bai. Tokian tokiko baliabidiak, parte hartzia, azken leku lekubakoitzian erabaki behar dabe zer daukien eta guk esaten duguna da, guk proposamenak edo aholkuak emango dugu baina bertakuek ezagutzen daue bertako tasuna eta hori da bultzatu berdana. E, guk ezagutu izan ditugu, hainbat proiektu, eta behar da batzuetan herri mailan egin dira, oso txikia direnean, beste batzuetan behar bada ez da herri mailan, baino bai bueno, iniziatiba gutxi batu badaude. E, gugoratzen dut, horrexako kasua, horrexako herria oso txikia da, egun biztanle baino gutxiago ditu, edo egun inguru. Eta, eta aneiz ez egintzuten, e, eguzki panelen aldeko apostu zendo bat, eta biomasarena ere bai uste dut biak e, jorratzen dituztela, Eta beraiek esaten zuten, bueno, gu gara eredu gure tamainako herrietan. Gara, e, hori esan martxan jartzetuna donosti batean ez dinduzu aplikatu, nola baitez, e, bueno, e, baina, baina bada eredu hon bat, eta maila hortako proiektuak ateratzen ari dira. Esan edut, e, hau, e, honek etekina ematen du, fruitua ematen du, ez? Bai, eh herri txikixek daukien abantaila da, ba bateko teliatu publiko baten jartzen dien plakekin, ba herritarrei emule ikela, ba dezenteko eh autornikuntza bat, ezta, mm -hmm. autokontsumo bat, baina hori e, herri txikinetan gertatzen den zerbait da, herria 11 mm hauetaraz -hmm. hoe esenian, ba teliatu publikoetan herrisan autokontsumo e, elikatzeko gaitasun gutxi dau. Eh mila baldin badia teiatu publikuetan, mila horreitxatik berrogetan barri gualean modu duin baten, baina danen uhum. arti baratzen bozu, baina gutzan hurrengua sortzen da teiatu <laughs> hortan. Orduan, <laughs> e, bai, horrexako proiektu dauz, o proiektu politxe udaletxean apostu politxe da, eta jo, ba, olako ritxuendako, eta olako ritxuak asko dauz, gipuzkoan ezain beste, baina araban adibidez asko eta asko dauz, da bueno, ba, araban gipuzkoako be, beste arribatzen bebagabiz eta araban Olako galderak eta olako eskarixak asko datoz behin. E, bueno, beti pentsatu dut e, e, eolikoak pentsatzen dugu ez, eta eolikoek e, sekulako garantzia dute, baina sekulako eraikuntzak dira, nola baitez, e, aire e, sorta, sorgailuak edo adibidez Edo Hidroelektrikoa ba, bueno, berrizistagarria da baina bere problema ditu ez, urtekiak egin behar dira eta garai baten er hiltzen ziren urteki txiki-txikiak e, lau baseri hornitztzeko eta hoiek pixkan aka botatzen aridia, nahi dute... Beti, tamaina txikiko berriztagarriek ematen dute bere alde positiboa eta bere alde negatiboa baina astertuta, ez? Baina posible da erabiltzea, ez? Esan nahi dute, maila txikiko berriztagarrietan oinarritu gaitezke neurri batean behintzat energiaren sorrera? Bueno, Guzin izten duguna, maia txikikuetan azibik garela behintzat hor e, ba, badauelako desentei txeko. Mm. Adibidez badako goine hidrotxipi izeneko proiektu bat, oso politxe, Europako proiektu bat, eta proiektu hortako gure helburu eda ba, e, Euskal Herri xan e, dauzen e, martxan eztau zen, baina martxan egon izango zien e, hidroeletrika txikizen zerrenda batein eta hortik xei Eta izalde bakarri hidroelektrikak e, eh errota sarrak be balixo daue, eta hortik sei aukeratu esateko, bueno, bai honeik die egokixenak eh moldaketa batean ja, moldaketa batzuk eta gastu batzuk eta inbertsio batzuk ja, eh hidroelektrika txiki bihurtzeko 50 100 kW estakik estakik kilobatio asko ezin diea izan, baina eh ba ja da txikinak izango dielako, baina bueno, ba holako gausak identifikatu eta hor laniean hasi eta autokonsumo partekatue bidea ber jorratuko da eta aixerrotena errotena, ba, momentuz mendixetako bakarrik ikusten do baina espero espero ba, igual, e, ba, eolika txikitsu hovek errota txikitsu hovek edo beste modu bateko erroten dako egongo dala ez dakite Gipuzkoako baiaretan haisien zelaku e, naiku egona izan leke no ez baina bueno aztertia da eta herrian herri daukien baleabideekin erabaki basea postuin nahi daugien. Mundiala izango litzate gen, eh? hibetip pentsatu dut nire txean, olako eh, aerogeneradore txiki-txiki bat jarri eta horrek, eh, boaz dakite emangoliaken behar du da energia osoa baina zati bat, ez badere, ba, ba mundiala izango litzateke, eta gaineraz zuek proposatzen zuena, horrekin energiaren komunitate bat sortzen baldin bada, eta lauzpa ostetxetan jarritaba, hau zoa hornitzen baldin baduzu ideia ideea oso nada, ez? Bai, lehenengo pentsatu bideu, gobeintzat, goien erretik gehien bat pentsatzen dagoen da, eremu urbaniz, dagoneko eh, urbanizatua da dauzen eh, eremuetan, hor, aliketa eta eh, energetiko geixen atara, uh -huh. eremu ez urbanizatuak urbanizatzen hasi baino lehen hau. Hori da, gehu uste da buena. E, momenturen baten, biharko dala ez urbanizatutak be bepentsatu zerbaitetan? Ba, ba bai, e, baina gulo lehenko urbanizatutan gabit pentsatzen. Hmm. Hori da, gehu proposatzen da buena. Zuek ere ikasten eizadete bidean, nozki? Hmm, bai. <laughs> ez, da, ez da lan errexa, eh? nahi dute, eh, oso polita da, eh, aipatzea, barriz da garriak eta azteak izan, baina kero Claro, praktiko tasunean ikusi behar da kasu bakoitzan itan den, eta zezailtasunak sortzen diren. Bai, eta baliabide energetiko gaurregun dauzkogunak izugarrizku da badie, eta hori dana, berrizta e, ordezkatuko dala pentsatzie pff, ba, ez dakitx, horrek e, esan nahi dau, eremu ez urbano asko urbani zatu inbiarko geukela, eta horren aurretik, lehengo horrezpenak, efizientziak, birgaitziak asko landu behar diela uste dut. Ba, ziren berri e, izan nahi duenak noski dauka hor goiener.com weborria hor, hor daude zuen e, proiektuen e, informazioa, zuei buruzko informazioa ere bai, eta monzatik nola ikusten zuen diagukatzeko, etorkizuna e, arlo honetan, ematen du oso esparru, oso atea zabali dagoela eta kristian esparrua ongo dela gauza berriak bilatzeko. Bai, deselago Goiener momentu enten e, irakikien dau, irakikien, eta ingrediente berrixak, pertsona berrixak lan, lan eda datoz e, f, z, ba, asko, eta azten gabiltz asko, ez bakarrik proiektuetan, e, lan taldetan, e, lan asko daukau, eta lan asko etorriko da, hau hasi besteik ez talako hein, trantzizinuan, ondikan pentsatzen, pentsatzen gabiltz eta trantzisio ekologiko eta energetiko, trantzisio ekologiko eta trantzisio hau gertatuko da eta guk nahi dugu ba, aktore izan eta guk e, zer egin, zer izango da hortan, ba, zer esan hemen, ez? Hmm. Tiraba zurekin jarrituko dugu hitz egiten, proiektu asko nahiko genituzke ona ekosferara ekartzea eta, eta eta zuen berri izatea. Oia Rechevarría, placer bat zurekin egotea eta eskerrik asko, ba, lehenengo hurbilketa bat egiteagatik gurekin besarkadundi bat hoier. Mi esker, cwei, nagur?